Озвучено Книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 25.2. Ми двоє збираємося трохи попрацювати над рукописом, і тому прощаємося, заявив тед. Його очі вп'ялися в обличчя старка, що руйнувалося. Це і є те, чим ми займемося, чи не так, Джордже? Ти маєш рацію, хлопче. «А тепер ти, скажи мені, – Тед звернувся до лісти, – заспокоїлася. Прояснила свою голову, є ще якісь плани?» Вона стояла розпачливо, дивлячись у вічі чоловіка, не впевнена, що вони ще коли-небудь чотирьох з Тедом, Уенді та Вільямом зможуть триматися за руки і дивитися щасливим поглядом один на одного, немов давно загублені родичі, що зустрілися після великої розлуки. «Ти ж не збираєшся справді допомагати йому в цьому Тед?» Спитали її очі. Це ж трюк, трюк, щоб приспати його, заколисувати його підозри. Ні, відповіли сірі очі Теда. Тримаюся заданої лінії, це все, що я хочу. А чи не було там іще дечого? Чогось такого глибокого і захованого, що, можливо, тільки вона сама і могла помітити. Я збираюся як слід подбати про нього крихітко. Я знаю, як. Я можу те, я сподіваюся, що ти маєш рацію». «Під Софою лежить ніж», – сказала Ліс повільно, дивлячись в обличчя чоловіка. Я його дістала з кухні, поки Алан і Він були у зовнішньому холі, говорили по телефону. «Ліс, господи!» – майже вигукнув Алан, змусивши підстрибнути дітей. Він насправді не був настільки засмучений, як намагався зобразити це, з надією, що це виглядає цілком натурально. Він уже зрозумів, що якщо їм усім вдасться щасливо виплутатися з цього кошмару і жаху, то це зможе забезпечити тільки Тед. Він створив Старка. Він повинен і прибрати його. Ліс подивилася на Старка і побачила ту ж огидну усмішку на залишку його обличчя. «Я знаю, що роблю», – сказав Тед. «Повір мені, Ален. «Ліс, дістань ніж і викинь його за вікно». «У мене тут є своя роль», – подумав шериф. «Це невелика роль, але згадаємо, що казав той хлопець у нашому драматичному гуртку у коледжі. Немає дрібних ролей, є лише дрібні актори». «Ви думаєте, що він дозволить нам просто так піти?» – недовірливо запитав Алан. «Що він збирається перемахнути через пагорб із найдовшим за собою хвостом, наче маленька овечка Мері? Люди, ви збожеволіли!» «Звичайно, я божевільний», – сказав Тети, засміявся. То справді був сміх старка, сміх людини, танцюючої край забуття. Він є, він вийшов з мене, так, немов якийсь дешевий демон із брови третьорозрядного Зевса. Але я знаю, як це має бути. Він обернувся і подивився на Алана сумно, вперше після свого сьогоднішнього приїзду. Я знаю, як це має бути, повторив Тед повільно і з великим наголосом. Ідемо вперед, ліс. Алан зробив нечемний, не схвальний звук і відвернувся, ніби хотів відокремити себе від усіх інших. Відчувши, ніби все це відбувається у вісні, Ліс перетнула вітальню, нахилилася і витягла ніж зі схованки в Софі. «Будь обережна з цією річчю», – сказав Старк. Голос звучав дуже стомлено і дуже серйозно. Твої діти сказали б тобі те саме, як би вміли говорити. Вона озирнулася довкола, прибрала волосся з обличчя і побачила, що Старк показує револьвером на Теда та Вільяма. «Я дуже обережно», – сказала вона тримтячим уривчастим голосом, близьким до сліз. Вона відчинила двері біля скляної стіни вітальні і вийшла під навіс у лоджію. Там уже сиділи півдюжини горобців. Вони розділилися на дві групи, по три, коли вона наблизилася до них, але не полетіли, а лише трохи відсунулися. Алан помітив її секундне замішання при зустрічі з горобцями – Потім рукоятка ножа прослизнула між її пальцями, і кінчик леза ніби перпендикулярно увійшов у дерево. Алан глянув на Теда і помітив, як уважно той стежить за нею. Після цього Алан перевів погляд на Старка. Той теж уважно стежив за ліс, але на його обличчі не було здивування чи підозри, і раптом дика думка пронизала свідомість Алана Пенкборна. Він не бачить їх, він не пам'ятає, що писав на стінах квартир, і він їх не бачить зараз, він не знає, що вони існують. Потім Алан усвідомив, що Старк своєю чергою дивиться на нього, оцінюючи вираз обличчя шерифа. Чому ти дивишся на мене? запитав Старк. Я хочу переконатися, що запам'ятав, що таке справжня потворність, сказав Алан. Я можливо захочу розповісти моїм онукам про це якось. Якщо ти не закриєш свого поганого рота. Тобі не доведеться турбуватися щодо онуків, оголосив Старка, ані трохи. Ти хочеш пограти з вогнем, шерифи Аллен. Це не дуже мудро. Ліс бурнула, ніж за лоджею. Коли вона почула, як він падає на землю в чагарнику, нижче від будинку Ярдівна, 25, вона справді почала плакати. «Давайте всі піднімемося на другий поверх», – запропонував Старк. «Там кабінет Теда, я вважаю, тобі знадобиться друкарська машинка, старий». «Ні, не для цього», – відповів Бомант. «Ти добре це знаєш». Посмішка зачепила з'їдені губи Старка. «Я?» Тед показав на олівці, що висувалися з його нагрудної кишені. «Цим я користувався, коли хотів повернути контакт із Алексісом Мешином та Джеком Ренглі». Старк виглядав безглуздо задоволеним. «Так, це правильно. Я просто подумав, що цього разу ти захочеш зробити це інакше». «Не інакше, Джордж». «Я привіз свої власні», – сказав Старк. «Три коробки. Шерифи Алан, чому б тобі не бути хорошим хлопчиком і не вийти до моєї машини, щоб дістати їх? Вони в ящику для рукавичок, а ми всі подивимось за дітками». Він глянув на Теда, залився своїм пронизливим сміхом і похитав головою. «Ну і собака ж ти, Тед!» «Це точно, Джорджа», – сказав Бомонт. Він трохи посміхнувся. «Я собака». «І ти також, і ти не зможеш навчити старих собак новим трюкам». «Ти радий повернутися до цього, старий?» «Немає значення, що ти скажеш, частину тебе просто рвалася до цього завжди. Я бачу це в твоїх очах. Ти цього хочеш». «Так», – просто відповів тет, І Аллан не сумнівався, що Бомонт не бреше. «Алексіс Мешин», – сказав Старк. Його жовті очі слабо блимали. «Точно». Погодився тед, і тепер і його очі почали блимати. «Заріж його, поки я стою тут і дивлюся». «Ти пам'ятаєш», – вигукнув Старк і почав сміятися. «Я хочу побачити потік крові, не змушуй мене повторювати двічі». Тепер вони обоє почали сміятися. Ліс дивилася то на теда, то на Старка, потім тільки на чоловіка, і кров відринула з її щік, бо вона не могла знайти різницю між ними. І всі вони відразу відчули, що край скелі став ще ближчим, ніж раніше. Алан вийшов за олівцями Старка. Його голова була в машині всього якийсь момент, але йому здалося, що набагато довше. І він був дуже радий вийняти її назовні знову. У машині панував запах чогось важкого і неприємного, що діяло трохи п'янюче. Занурення в надра торнадо Джорджа Старка нагадувало просування... Голови у двері горища, де хтось розбив сул'я хлороформу. «Якщо це запах снів», – подумав шериф, – «я ніколи не забажаю мати ще хоча б один подібний сон». Він постояв мить з боку чорного автомобіля, тримаючи в руках коробки Берл, і глянув на під'їзну доріжку. Горобці прибували. Вся доріжка вже була усіяна ними. Поки Алан дивився, ще одна група горобців почала приземлятися. Усі дерева вже були усіяні горобцями, всі птахи, що прилітали, мовчки дивилися на нього. Це була масова жива головоломка. «Вони прилетіли за тобою, Джорджа», – подумав шериф і подався назад до будинку. На півдорозі він раптом зупинився, вражений несподіваною думкою. «Чи вони прилетіли за нами?» Він озирнувся на птахів, але вони не видали жодних секретів, і Аллан увійшов до хати. Вгору, сказав Старк, ти підеш першим, шерифи, Алан. Іди до кінця спальні для гостей. Там біля стіни засклена вітрина з орівцями, скляними прес папіє та всякими сувенірами. Коли ти штовхнеш її в ліву сторону, вона повернеться на шарнірі всередину. Кабінет Теда знаходиться за нею. Алан глянув на теда, той кивнув головою. Ти знаєш дуже багато про це місце, зауважив Алан, для людини, яка ніколи не бувала тут раніше. Але я мав бути тут, похмуро сказав Старк, і я бував тут часто у моїх снах. За кілька хвилин усі вони вже зібралися за цими унікальними дверима в кабінеті Теда. Вітрина була повернута всередину, розділяючи вхід до кабінету Теда на дві частини за рахунок створеної нею перегородки, що дорівнює товщині вітрини. У маленькому кабінеті не було вікон. «Якщо мені дадуть вікно з видом на озеро», – пояснив Тед одного разу в розмові з ліс – все, що я зможу написати, буде пара слів, а потім я дивитимуся не менше тієї ж пари годин на човни на озері. І все через це трикляте вікно. Настільна лампа з гнучкою, як гусяча шия під віскою, та сильною галогеновою лампочкою відкидала яскраве світло на стіл. За ним стояли строге конторське крісло і складний стілець пліч-опліч. На столі лежали два розграфлені блокноти для записів, обидва освітлені лампою. Поверх кожного з них лежали вигострені чорні олівці Barrel Black Beauty. Електрична машинка IBM, якою Тед зазвичай користувався, цього разу була знята зі столу і прибрана в кут кабінету. Тед сам приніс складений туристичний стілець із комірчини в холі, і кабінет набув тієї подвійності, яка здивувала і неприємно вразила ліс. Це була та сама сцена дзеркального відображення, яку їй уже довелося спостерігати в момент приїзду Теда. Перед нею стояли два стільці замість звичайного одного, а два маленьких робочих місця замість одного, і все це знаходилося пліч-опліч. До того ж, те звичне місце в кріслі, яке займається при роботі над рукописом Тедом, найкраще, і настільки звичне йому – і їй цього разу виявилося зайнятим старком, а сам Тед розмістився в складеному стільці, наче для того, щоб ще дезорієнтувати ліс. Вона відчула щось схоже на напад морської хвороби. У кожного на колінах сиділо поблизнюку. «Скільки нам може бути звільнено часу, поки хтось не вирішить перевірити це містечко?» – запитав Алана Тед, звертаючись і до нього, і до ліс, що стояла в дверному отворі. «Будьте чесні та точні, наскільки це можливо. Ви повинні повірити мені, коли я говорю, що це єдиний наш шанс». «Тед, поглянь на нього», – голосно вигукнула Ліс. «Хіба ти не бачиш, що відбувається з ним? Він не хоче просто написати книгу, він же хоче вкрасти твоє життя. Хіба ти не розумієш цього?» Ц відповів Бомант. «Я знаю, чого він хоче. І гадаю, що з самого початку». «Це єдиний шлях. Я знаю, що роблю». «То скільки часу у нас, Аллан?» Шериф ретельно все зважив. Він попередив Шейлу, що збирається тут все оглянути ще в офісі, а потім зателефонував і звідси. Тому потрібен якийсь час доти, коли вона почне турбуватися. Ходії можуть прискоритися, якщо з'явиться Норріс Ріджвік. «Може, доки моя дружина не зателефонує мені на роботу, щоб з'ясувати, де я. Можливо, і не дуже скоро». Вона вже давно одружена з поліцейським, вона звикла довго чекати і не спати ночами. Йому самому не сподобалися свої слова. Це не відповідало сценарію, це було протилежно тому, що планував шериф виконати у цій п'єсі. Очі Теда змусили Алана зробити це. Старок, здавалося, і не слухав їх зовсім. Він узяв пап'ємаше, яким був притиснутий зверху якийсь старий рукопис у кутку столу і грав з ним. «Я думаю, що не менше чотирьох годин». А потім неохоче додав Може, й уся ніч я залишив почергувати у своєму кабінеті Енді Клатербука, а клад далеко не найздогадливіший хлопець. Якщо хтось і може змусити його стрепенутися, то це, можливо, той хлопець Харрісон, один із охоронців, від яких ти втік. Тед чи ще одна людина, мій приятель із поліцейського управління в Оксфорді, його звуть Генрі Пейтон. Тед глянув на старка. Цього нам вистачить. Очі Старка, що горіли, як яскраве каміння на руїнах його обличчя, були далеко й байдужі. Його забинтована рука продовжувала машинально перекочувати пап'є-маше. Він поклав, зрештою, свою іграшку на місце і посміхнувся Теду. А що ти думаєш? Ти ж знаєш про це стільки, скільки я. Тед обдумав ситуацію. Ми обидва розуміємо, про що йдеться, але я не думаю, що хтось із нас зможе це висловити словами. Адже ми збираємося тут займатися не писаниною насправді. Писанина – це лише ритуал. Ми говоримо про свого роду передачу естафетної палички. Обмін силами. Або точніше про угоду життя ліс та близнюків в обмін на на що, що саме. Але він і це знав, звісно. Було б дивно, якби він не знав, витративши стільки часу за останні дні на всі міркування саме з цього приводу. Старк хотів отримати його очі. Ні, не хотів, а вимагав. Те дивне третє око, заховане в мозок Теда, яке могло бачити тільки всередину, а не назовні. Тед раптом знову відчув той знайомий свербіж і скинув його. «Нечесно займатися підгляданням, Джорджа». Ти роздобув вогнемет, а в мене лише кубка дрібних пташок, тож не треба. Я думаю, що, мабуть, вистачить, сказав Тед, ми дізнаємося, коли це станеться. Так. Як гойдалка, коли один кінець дошки йде вгору, інший йде вниз. Тед, що ти приховуєш? Що ти ховаєш від мене? У кабінеті на секунду запанувала напружена тиша, а сама кімната видалася надто маленькою, щоб вмістити всі ті емоції, які в ній вирували зараз. «Я можу поставити тобі те саме питання», – заявив нарешті Тед. «Ні», – заперечив Старк повільним голосом. «Усі мої карти на столі, скажи мені, Тед». Його холодна липка рука схопила за п'ясток Теда і стиснула його з несподіваною силою, наче наручники, що ти приховуєш. Тед змусив себе обернутися до Старка і глянути прямо йому в очі. Те відчуття, що свербить, тепер розлилося по всьому його тілу, але воно було сконцентровано в рані на руці. Ти хочеш працювати над книгою чи ні, спитав Бомонт. Вперше ліс побачила вираз підлеглості на обличчі старка. Не на ньому, але в ньому відбулася зміна. Раптом промайнула якась невпевненість і страх, можливо, можливо і ні. Але навіть якщо ні, то щось дуже близьке до нього, а страх обов'язково теж має прийти. Я не приїхав би сюди, щоб годуватись кашкою, Тед. Тоді ти викинь усі свої підозри. Тед заявив це з впевненим тоном. Еліс почула переривчасте зітхання і тільки потім усвідомила, що зітхнула вона. Старк миттю глянув на неї, а потім знову повернувся до Теда. Не намагайся мене обдурити, Тед. М'яко сказав, він, ти ж не хочеш обдурити мене, друже? Тед засміявся. Сміх був холодний і відчайдушний, але не без частки гумору. І це було найгіршим. Сміх не без веселощіве ліс почула Джорджа Старка в цьому сміху. Так само, як раптом побачила Теда Бомонта у вигляді Старка, коли той грав із близнюками. «Чому б і ні, Джордже. Я знаю, що я маю втратити. Воно також на столі, а тепер ти хочеш продовжувати балаканину, чи ми працюватимемо?» Старк оцінювально глянув на Теда і досить довго його мляві, але пильні очі обмацували обличчя Теда. Нарешті він відповів. «Ах, чорти з ним, давай почнемо!» Тед усміхнувся. «Чому б і ні?» Ти коп, підіть!» – звернувся Старк до ліс. «Тут залишаються лише хлопчики. Ми починаємо!» «Я заберу дітей!» – сказала ліс, а Старк засміявся. «Це просто смішно, Бет! Угу! Діти – наша страховка!» «Як захист запису на дискеті, адже так, тет. «Але...» – почала було Ліс. «Все окей», – перебив її тет, «Все з ними буде гаразд. Джордж наглядатиме за ними, коли я відволікаюся роботою. Вони його люблять, хіба ти не помітила?» «Звичайно, я помітила», – сказала Ліс тихим і сповненим ненависті голосом. «Тільки не забувайте, що вони тут з нами», – сказав Старк, уже дивлячись на Алана. «Тримай це у себе в голові, шерифи!» «Не займайся будь-якими винаходами. Якщо ти спробуєш тут щось викинути, то це приведе до великої біди. Ти мене розумієш?» «Розумію», – відповів Пенкборн. «І зачиніть двері, коли підете звідси». Старк повернувся до Теда. «Час». Правильно, – відповів Бомонт і взявся за олівець. Він теж повернувся на секунду до Ліс та Алана, і ті побачили, що на них дивляться очі Джорджа Старка з обличчя Теда Бомонта. «Ідіть! Ідіть!» Ліс зупинилася на половині сходів. Алан майже натрапив на неї. Вона пильно до чогось придивлялася через скляну стіну вітальні. Весь світ навколо будинку був наповнений птахами. Лоджія була просто забита горобцями. Ухил до озера почорнів від них, а небо над озером було вкрите хмарами птахів, що летіли із заходу до будинку бомонтів. «О, мій Бог!» тільки й сказала Ліс. Алан схопив її за руку. «Будь тихіше, не дай йому тебе почути, але що?» Шериф повів її вниз сходами, як і раніше, міцно тримаючи за руку. Коли вони опинилися на кухні, Алан розповів ліс, решту переданої йому сьогодні вранці інформації від доктора Прічарда. Та розмова зараз здавалася йому такою давньою, наче тисячу років тому. «Що це означає?» – прошепотіла ліс. Її бліде обличчя стало сірим, а Алан «Я так боюся». Він узяв її за руки, будучи впевненим, що якщо він сам не менш сильно зляканий, цей жест все ж таки має заспокійливо діяти на абсолютно більшість жінок. «Я не знаю», – сказав шериф, – «але впевнений, що Горобці тут, бо або тет, або Старк покликали їх. Я майже впевнений, що це тет, бо він мав їх бачити, коли приїхав». Він їх бачив, але не згадав про це. «Алан, він уже не колишній тет, я знаю. Частина його любить Старка. Частина його любить Старка, його темна частина. Я знаю». Вони підійшли до вікна холу біля телефонного столика і визирнули назовні. Під'їзна доріжка була усіяна горобцями, і всі дерева, і та стежка, що оточувала сарай, де, як і раніше, лежав револьвер. «Фоліксваген Роулі» просто зник під живим килимом з горобців. Але на торнадо Джорджа Старка горобців зовсім не було. І навіть на найближчій до машини частині доріжки їх також не було. Наче хтось провів круглу межу забороненої зони, яка захищала це місце від вторгнення птахів. Птах вдарився об скло з м'яким і глухим стуком. Ліз видало легкий лемент. Інші горобці невпинно прибували і прибували. Величезна їхня хвиля, наче захлеснула пагорб, і їхнє число все збільшувалося. «Навіть якщо вони прийшли на допомогу Теду, – сказала Ліс, – він не зможе їх застосувати проти старки. Частида Теда божевільна, Алан. Вона завжди була шаленою. Він, він кохає його». Алан нічого не сказав, але це теж розумів. Він це відчував. «Все це подібно до кошмарного сну, – сказала Ліс». «Я б хотіла прокинутися, я хотіла би прокинутися і побачити, що все йде, як і раніше, давно. Не так, як це було перед появою Клоусона, а як це було до Старка». Алан кивнув головою. Вона поглянула на нього. «То що ми маємо зараз робити?» «Ми будемо займатися тяжкою справою», – відповів Пенкборн. «Ми чекатимемо». Вечір, здавалося, невідворотно наставав. Останні сонячні промені ледь мерехтіли на небі, сонце зникло за горами на західній стороні озера, а самі ці гори наче розступилися, щоб забезпечити проїзд президентському кортежу до виборчого округу нью гемпшера Звідти прилітали останні загони горобців, які поспішали приєднатися до величезної армії своїх пернатих побратимів. Алан і Ліс – Могли відчути їхнє величезне скупчення на даху будинку, але всі птахи мовчали. Вони також чекали. Коли Ліс і Алан рушили по кімнаті, їхні голови мимоволі повернулися до гори, немов радари, шукаючи якогось сигналу. Вони прислухалися до шуму з кабінету, але за його екстравагантними скляними дверима не чулося жодного шереху. Ліс навіть не змогла почути гукання близнюків, за допомогою якого вони спілкувалися один з одним. Вона сподівалася, що малюки сплять, але їй ніяк не вдавалося заглушити внутрішній голос, який наполягав, що Старк уже вбив їх обох, а заразом і Теда. Тихо, бритвою, з якою він не розлучався. Вона сказала собі, що якби щось таке сталося, горобці вже знали б про це, вони б щось зробили. І ця думка допомогла їй, але ненадовго. Горобці були надто великим, невідомим, що оточили їхній будинок. Бог знає, що вони тут робитимуть або коли. Сутінки повільно переходили в нічний морок, коли Алан хрипко промовив. «Вони ж поміняються місцями. Якщо це триватиме досить довго, Тед почне слабшати, а Старк почне регенерувати». Вона була така вражена, що майже випустила чашку кави з рук. «Так, думаю, що так». На озері прокричав лунь. Єдиний скорботний та різкий звук. Алан подумав про тих на горі, два комплекти близнюків, один з яких поки що відпочиває, а інший зайнятий страшною сутичкою в їхній уяві. Зовні птахи спостерігали і чекали настання нічної темряви. Ті гойдалки вже почали розгойдуватися», – подумав шериф. «Кінець стада піднімається, а кінець старка опускається». Там, на горі, за дверима, що ділить вхід на дві половинки, почалася ця зміна. Це майже все, думала Ліс, так чи інакше. І ніби її думка мала щось викликати до дії. ліз раптом почула, як задув вітер, дивний, вихровий вітер. Тільки чомусь поверхня озера залишалася так само тихою і гладкою. Вона визирнула за скляну стіну вітальні. Алан спробувала вимовити ліс, і голос не послухався її. Але річ була і не в цьому. На горі пролунав дивний і незрозумілий свистячий звук, наче нота, витягнута зі зламаної флейти. Старк раптом закричав різко та страшно. «Тет, що ти робиш? Що ти робиш?» Лунав короткий звук, наче постріл іграшкового пістолета. Замить Уенді почала плакати. А зовні в темряві горобці мільйони горобців замахали крилами, готуючись злетіти.